Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hum ma ba'du. Kita lanjutkan bacaan diraf syarah matan i'tiqad min syarah Kata Syeikh Salafu Zainah Subhanallah, tunda kebajikan di kipfat dan cina di kipfat. Nanti di hari kiamat atau di akhirat diletakkan kebaikan di satu anak timbangan dan kejelekan di anak timbangan satunya. Wahdat min tanamin adal ini merupakan apa? Kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ditimbang. Adal adal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka adlullah ya azawajal Maksudnya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Faman rajahat hasanatuhu Sa'idah wa faz MashaAllah Maka barangsiapa yang berat timbangan kebaikannya Sungguh dia bahagia dan beruntung Waman khafat hasanatuh Wasakulat sayi'atuh Khaba wa khasir Dan barangsiapa yang ringan timbangan kebaikannya Dan berat timbangan kejelakannya Maka dia khaba wa khasir Apa khaba? Rugi dan bangkrut Paham ya, khaba itu bangkrut, khotzurruqi. Paham ya? Jadi sangat rugi dan bangkrut, yang timbangan kebaikannya cuma ringan-ringan kemudian timbangan kejelekannya berat. Wa man khafat mazinuhu faunaikal ladzina khasiru al-qasaw, maka barang siapa yang ringan timbangan-timbangan kebaikannya dan berat timbangan kejelekannya maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang rugi terhadap diri mereka sendiri. Fa'ama nang sakurat mawazinu fahuafiy isadur robbiyah maka ada pun orang-orang yang berat timbangannya, timbangan apa ini? Timbangan kebaikannya berat, na'am barakalafik. Fahuafiy isadur robbiyah maka dia berada pada kehidupan yang diri rahim, kehidupan yang na'am barakalafik senang dan bahagia. Wa'amma man khofat mawazinu dan ada pun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan, timbangan kejelakannya berat fa ummuha amna tempat kembalinya adalah hawiyah apa itu hawiyah naam wa madraka apa itu hawiyah narun hamiyah neraka yang panas wallahu a'lam ummu ummusai apa itu ummu ini ummusai induk sesuatu atau induk sesuatu artinya adalah alladhi yusaru ilaihi paham ya iya sesuatu yang dikembalikan kepadanya Fa ummuhum jam'a maka tempat kembalinya yang disebutkan. Adapun nah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka yang panas dari itu. Fa masiru ila jahannam maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam wal iyyadullah wa qila ada juga yang mengatakan ummu eh Maksudnya bagaimana warallahiin atau amma timahu, bima'na annahu yasqutu finnar 'ala ra'sihi marrin. Na'am warallahiin Ummudima itu maksudnya adalah eh induk otaknya. Ah, e, induk otak itu adalah kepala. Iya kan? Istilahnya pusat otak ada di kepala kan? Nah, baru kalau maksudnya itu ada yang mengatakan ummudima, ummudima, induk otak, um, induk otaknya itu yang dimaksud. Maknanya berarti apa? Annahu yasqut binnar, bahwasanya orang tersebut akan jatuh ke neraka Ala rasih kepalanya duluan. Paham ya? Ini yang apa? Yang timbangannya ringan yang ringan kebaikannya, berat timbangan kejelekannya. Kita baca lagi perhatikan. Wa hadzal mazluha miqatan. Timbangan ini benar-benar adanya. Bukan apa? Bukan kiasan, bukan juga naba' al-ma'na yang lain. Benar-benar timbangan. Fi mizanan haqiqi. Ya timbangan yang hakiki. Hisyun, benar-benar ada wujudnya lahu kifatan. Memiliki dua anak timbangan. Gambaran globalnya seperti ini. Ini ada anak timbangan ini. Kemudian ini ada bulatan, ada ada namanya lisan, lisan semacam e, bar, lidah, fungsinya apa? Kalau ini untuk mengetahui berat atau ringannya, itu gambaran gelombangnya. Adapun ukurannya, bagaimana hakikat kenyataannya ulah alam, orang lain tahu. Maksudnya itu gambaran biar orang tahu kifatannya maksudnya bagaimana. Orang, -orang ini timbang kan apa yang timbangkan mobilnya gitu kan, berat ringan itu kan, seperti itu. Nah, kita lihat sini. Kamadza'abil ahadits sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih laqina Allah a'lam bikayfiyatih tapi hanya Allah taala yang tahu yang lebih tahu tentang bentuknya dan gambarannya la'annahu min umul akhirah karena itu termasuk perkara-perkara perkara-perkara akhirat bentuknya kayak apa besar seberapa wa'alam laqima'anhu ma'lum maknanya ma ini tapi maknanya ma'lum maknanya diketahui timbangan yang aqiqi yang ukurannya bagaimana bentuknya kayak apa wallahu itu kita yakini makna harus, harus ada. Wahai anak mizanul hadiyun laukifatan, bahasannya itu timbangannya hakiki yang memiliki dua anak timbangan, tu tak ada hasanat ikifatan, bahasanya ikifatan, diletakkan kebaikan di satu anak timbangan dan diletakkan kejahatan di satu anak timbangan yang lainnya. Wahai nyuhum raja, maka mana di antara kedua yang lebih kuat? Fa'inna sahi bahwa yu'amal bi hasbihi khairan atau syar'an maka pemiliknya diperlakukan tergantung dengan apa beratnya dari itu baik apakah buruknya paham kalau berat kebaikannya surga tujuannya perhatikan ini ya kalau berat kejelekannya neraka ancamannya mafhum nah seperti itu kita lihat sini wa hadza fi kitabillah as-sawad wal sallallahu alaihi wasallam dan ini semua terdatang dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, saw. Dan kaum Muslimin pun ijma. sepakat bahasanya ada timbangan kelak di di akhirat. Mahum sudah katakan mati. Yang ditimbang imah apanya. amalannya, imam, catatan amalannya, imam, orang yang mengamalkannya. Mahum jika kemungkinan ini. Nah, diketahui karena nafung itu. Aman mu'tazilah asilah penyamunun ada permuat asilah mereka mengatakan lain sahunah kami zanah hakiki ini kurang ajar ini. perhatian kurang ajar ini lihat ini ada permuat asilah maka mereka mengatakan tidak ada di sana timbangan hakiki katanya Allahul Mustaan kok sok tahu gitu gituloh Wa inna naya tonani kawamatul adro sebenarnya itu bukan timbangan itu hanya ungkapan tentang apa ditegakkannya keadilan itu bukan timbangan itu apa itu berarti ungkapan tentang ditegakkannya keadilan sok tahu dia Allahumus ta'an Muttazila ini ya, Siapa pemimpinnya? Antum, Muttazila Berkali-kali ini Pandai bicara, pandai ngomong Tapi tidak bisa mengucapkan huruf Rok Ewa Antum, Hafiz Hah? Yang keras Wasil bin al-Khazzal. Nah. Kita lihat sini. Wa hada 'ala manhajul dan pendapat ini berdasarkan apa? Di atas prinsip mereka yang jelek dan juga nan rendah. Wa tahkimul 'aqlu la yatun dengan akal, logika, wa adabun madar dan tidak melihat ila nusus, tidak mau melihat dalil. madhabun batilun madallun. Ini adalah pendapat yang batil dan pendapat yang sesat pendapat apa tadi pendapatnya orang-orang mu'tazilah walayallahi sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah